وَاتَّخَذَ قوم موسى من بَعْدِهِ من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم وَلَا يهديهم سبيلا wa zalimin na baada yake walimfanya ndama kutokana na mapambo yao kiwiliwili tu kilichokuwa na sauti hivyo hawakuona kuwa hawasemezi wala hawaongoi njia Wakamuabudu na wakawa wenye kudhulumu aidihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakuna min al khasirin walipojuta na wakaona ya kwamba wamekushapotea walisema ikiwa mwala wetu mlezi hakuturehemu na akatusamehe بلا شك تطوع مئغوني من الواهسري ولمما رجع موسى الى قومه ربانا اسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه قال ابنا أمّا إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلون Fala al al na fala musa kwa watu wake naye amekasirika na kuhuzunika alisema ni maovu yaliyoje mlionifanyia nyuma yangu je mmeitangulia amri ya mola wenu mlezi na akaziweka chini zile mbao na akamkamata kichwa ndugu yake akimvutia kwake akasema ewe mwana wa mama yangu hakika hawa watu waminidharau na wakakaribia kuniwa. basi usiwafurahishe maadui juu yangu wala usinifanye pamoja na watu madhalim. Qala rabbi ighfirli wa akhi wa fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Akasema Mola mlezi wangu, nisamehe mimi na ndugu yangu na ututie katika rehema yako. Nawe na ni mwenye kurehemu kushinda wote wenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ila na baada ya Musa kwenda kwenye mlima kusema na Mola wake kaumu yake walichukua vyombo vyao vya kujipamba wakatengeneza sura ya ndama asina akili wala hatambui kitu lakini akitoa sauti mfano wa sauti ya ngombe kwa namna walivyomuunda na ukipita upepo ndani yake na aliyewaundia ni Samiria Msamaria naye akawaamrisha waabudu upumbavu gani huwa akili zao hivyo wao walipomfanya ndiye Mungu wakamwabudu hawakuona kuwa hawasemezi wala hawezi kuongoza ufuate njia iliyosawa, sawa hakika hawa wamejidhulumu nafsi zao kwa kitendo hicho kiovu walipotambua kuteleza kwao na makosa yao wakababaika na wakajuta majuto makubwa kwa ndama ndiye Mungu makosa yao yakabainika wazi wakasema wallahi ikiwa Mola wetu mlezi hakutusamehe hakika tutakuwa miongoni mwa waliohasiri hasara iliyodhahiri dhahiri kwa vile kuabudu kisichofaa kuabudiwa na Musa aliporejea kutoka kuzungumza na Mola mlezi wake kuja kwa watu wake naye kakasirika nao kwa vile walivyomwabudu ndama na amehuzunika kwa kuwa Mwenyezi Mungu amewatia mtihani niwani Mwenyezi Mungu alikuishia mpahabari habari ya yale kabla hajarejea aliwaambia kitendo gani kiovu hichi mlicho kitenda baada ya kuotoka kwangu Mmetangulia kwa kumwabudu ndama msifuate amri ya Mola wenu mlezi mningojee na mkawa hamkuishika ahadi yangu mpaka nikakuleteni Taurati akaziweka zile mbao na akamuelekea nduguye kwa huzuni kubwa kwa yali alioyaona kwa kaumu yake akaingia kumvuta ndugu yake kwa kichwa kimbururia kwake kwa wingi wa ghadhabu haya ni kuwa alidhani kuwa amefanya taksiri hakuwazuia kufanya walioyafanya harun akasema ewe mwana wa mama yangu hakika hawa watu walipofanya wali walinidharau na wakanishinda nguvu na wakakaribia kuniua kwa kuwa niliwakataza usimwabudu ndama basi usiwafurahishe maadui kwa kunitesa mimi wala usitakidi kuwa mimi ni mmoja wa wenye kudhulumu kwani mimi ni mbali nao na dhulma yao harun amemuita musa kwa kumnasibisha na mama yao yapo kuwa hao walikuwa ndugu khalisa wa baba na mama kwa sababu huyo mama alikuwa muomini. kumtaja yeye ni kuzidi kukumbusha mapenzi musa alisema ewe mwela wangu mlezi nisamehe kwa haya niliyomfanyia ndugu yangu kabla sijejua mambo Namsamehe ndugu yangu ikiwa kakosea katika kushika pahala pangu kwa vizuri. Na tuingize katika eneo la rehema yako kwani wewe ndiwe mwenye rehema nyingi kushinda wote wenye kurehemu.